És dimecres 30 d'octubre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que el govern congela l'IBI de cara a l'any 2020 després que, recordem, l'any passat aquest l'incrementés un 2,5%. També us explicarem que aquesta setmana finalitzaran les obres dels carrers Cervantes i Progrés després de més de sis mesos de treball, ens ho explicava Lluís Arroz en aquesta sintonia. La informació comarcal avui ens portarà fins a Palamós per explicar la campanya Mercat Sense Plàstic impulsada per l'Ajuntament Palamósí. Us recordem que avui a les 7 de la tarda té lloc l'homenatge a Jaume Guasch, el que va ser el primer regidor d'educació en democràcia després del franquisme, un acte que aplegarà a tothom del món educatiu, al Centre Municipal d'Educació Núria Ribes i Mascarós de Palafrugell. I acabarem aquest informatiu d'avui conversant amb Josep Salvatella, que valora l'acord de col·laboració entre el Museu de Suru i la Fundació Viva. Comencem aquest informatiu d'avui, dimecres 30 d'octubre, aquest informatiu de ràdio Palafrugell que començarem posant la mirada en el ple del mes d'octubre celebrat ahir a l'Ajuntament de Palafrugell i que ens porta doncs el titular que el govern palafrugellenc congela l'IBI pel 2020. No obstant això, hem de recordar que l'any passat sí que aquest impost va pujar un 2,5% i per tant, doncs, aquest any els palafrugellens i palafrugellenques no veuran modificat aquest impost sobre els béns immobiliers. Nobles. Olga Palaí, regidora d'Hisenda, es va estrenar com a membre de l'equip de govern explicant les ordenances fiscals de Palafrugell per al 2020. En aquest sentit, el més destacat és que el govern congela l'IBI pel 2020. No obstant això, cal recordar que, com dèiem, l'any passat aquest impost sí que es va veure incrementat, com va recordar, òbviament, l'oposició. Ahir dimarts es va celebrar aquesta sessió plenària de l'Ajuntament de Palafrugell i primer de tot ons hem de dir que va començar amb un sentit minut de silenci en record de la figura de Miquel Puig, recordeu ex regidor del Consistori fins al passat mes de setembre i que ens va deixar fa unes setmanes així recordava Josep Piferrer alcalde de Palafrugelleng a Miquel Puig. Doncs eh, abans de començar el que és ben bé l'ordre del dia del ple... Uh, M'agradaria uh, que quedés constància en aquest acte de ple que el començarem amb un record uh, per mi entranyable perquè a més, a més de regidor d'aquí érem havíem sigut amics i companys d'institut d'en Miquel Puig. Uh, quan un regidor uh, se'n va sempre uh, ens dol uh, que fos d'una manera tan precipitada com ha sigut amb Miquel Més i, a més, amb, amb, amb la figura i que el coneixíem i el coneixíem tots perquè crec que també havia estat vinculat amb el Partit Socialista, però sobretot molt vinculat a Palafrugell i molt vinculat al que és a, a la vida política. Era un gran, un gran amant de la, de, de la vida política i, de, i del que, era, i el que eren els esquemes del partit. I havíem tingut molts de nosaltres d'aquest plai havíem tingut llargues tertúlies sobre organització política. I a més, pel, pel que sé jo havia agafat aquest encapçalament de la llista de un com... poem comú. Uh, Se'havia agafat amb molta il·lusió i, i, i estem segurs tots que hagués fet una bona tasca en aquest, en aquest ajuntament. Desaggraciadament, la malaltia se l'ha acordat. Fem arribar en els seus companys de partit i feu arribar també a la família, com ho vàrem fer-ho una part d'aquest gran representació d'aquest Ple en el dia de l'enterrament, Fe-li arribar donc als nostres condols i ens agradaria, don secretari que això ho credés constat amb acte d'aquest sentit homenatge que li farem amb un minut de silenci a tots els membres del Ple i amb els assistents en aquí a memòria de Miquel Puig. I d'altra banda, un dels punts que més interès va generar va ser el corresponent a la proposta d'aprovació provisional de les ordenances fiscals de Palafrugell per a l'exercici 2020. Olga Palai, com deiem, regidora que va agafar el relleu de Marc Sala el mes passat com a responsable d'agenda, va ser l'encarregada de detallar els principals canvis, uns canvis que us oferim a continuació. Vos explicaré la modificació de les ordenances fiscals, ehm a iniciant per la més important de totes, que és la l'IBI, l'Impost sobre béns Immobles. El que s'ha considerat des de l'equip de govern és que ja que venim d'una revisió del catastre eh, en aquest eh, següent any, no hem modificat eh, l'impost, sinó hem modificat el tipus tributari, que l'hem reduït fins al 0,61%, per tal que la quota que hagin d'ingressar als eh, habitants de Palafrugell eh, quedi aproximadament igual a la quota que han pagat aquest 2019. Per tant, no hi hauria cap eh, increment en la quota a pagar per, per l'IBI. Alhora, eh, es proposa una bonificació eh, de l'IBI per a les famílies nombroses, ja que augmenta el valor catastral dels seus immobles fins a 122.520 euros. Pel que fa a l'impost a l'ICIO, l'impost sobre construccions i instal·lacions per obres, eliminem l'obligació d'haver de procedir al pagament per executar les obres eh, sempre que sigui necessari obtenir la llicència en, en les obres en cas que, que sigui necessari el règim de comunicació, llavors es manté. No? Eh, això es fa, aquesta eliminació prové perquè hi ha sentències judicials que, que prohibeixen eh, reclamar aquest import per avançat. Alhora, eliminem el pressupost de referència pel càlcul de, de la quota, ja que la pràctica no, no s'utilitza, eh? ja no, no va per a aquest sistema, sinó que es fa servir eh, brems als pressupostos presentats per, per als usuaris. Pel que fa a l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, eh, proposem la modificació de l'exempció per l'adhesió d'empagament en aquells que, que una persona que ha facilitat, bueno, que, que al banc se li ha quedat l'habitatge, també hagi transmès una plaça d'aparcament perquè el que no hagi de, de pagar per aquesta plaça o per altres T, sempre i quan siguin en el mateix edifici que es consideren vivent habitual. Pel que fa a la taxa d'expedició de documents administratius, eh, sempre han sigut eh, gratuïts els certificats tributaris, però eh, proposem la creació d'una tarifa per la sol·licitud d'aquests eh, certificats sempre i quan es sol·licitin um, detallar els imports pagats d'exercicis anteriors perquè són documents que no estan informatitzats, generen una, una feina addicional a, a l'Ajuntament i per tant es, es proposa un, un pagament de 20 euros. Llavors, pel que fa a la taxa de recollida d'escombraries, uh, no toquem gaire res, simplement... Um, Quatre coses eh, bàsiques. Es crea una taxa reduïda de, pels immobles amb sol urbanitzable eh, i en el servei de recollida d'armadars. Eh, això és una nova tarifa que ve del domèstic, ve de, ve de justícia eh, i eh, pagaran com la resta d'usuaris. Hi ha una bonificació d'autocompostatge eh, que s'aclareix simplement la temporalitat de l'any natural i ja es farà d'ofici, no a partir d'una instància de part. També es modifiquen les tarifes per l'ús de la deixalleria dels professionals sense... que no tenen local, és a dir, autònoms que no paguen el rebut d'escombraries, i també es modifiquen els límits d'entrada pels titulars d'activitats econòmiques que sí que paguen el rebut d'escombraries. L'altra taxa és la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic. Eh, proposem una excepció d'aquesta taxa per les activitats de formació coordinades amb l'IPEP, és a dir, aquelles activitats que hagin de requerir les dependències municipals doncs que no paguin aquesta taxa. La, pel que fa a la taxa de serveis de la llar d'infants i del casalet no és una modificació de la taxa, simplement és que es corregeix una rata d'horaris. Es modifiquen per tal que quedin correctament. La taxa de visites del Museu del Suru, proposem l'ampliació dels col·lectius amb entrada reduïda. Gradu Llavors la taxa per utilització privativa o aprofitament especial dels béns municipals per a activitats i prestació de serveis de caràcter esportiu. En aquest cas es modifiquen les tarifes dels abonats trimestrals amb increments del 2%. Es preveu una tarifa plana de 15 euros al trimestre per als abonats que permet alhora l'ús de les pistes de pàdel i es creen tarifes tant pel rocòdrom com per l'ús de temporada del bar de, del hoquei. Finalment, eh, proposem l'ordenança reguladora de la gestió i recaptació dels tributs municipals, que simplement eh, proposem una millora tècnica dels fraccionaments per part de Sorea. Així doncs, el fet més rellevant és que el programa Palafrujillenc congela l'IBI pel 2020. Segons l'alcalde Pi Ferrer, les ordenances presentades compleixen una de les promeses que era no pujar l'IBI. Són les ordenances eh, contingudes, no? l'únic que, que ha explicat la regidora, les modificacions que hi ha, que són les modificacions eh, més tècniques que, que polítiques. Hi havia el compromís d'aquest equip de govern de no pujar a l'IBI, sempre i quan l'augment de la resta d'ingressos a l'Ajuntament per les partides que siguin, ens pugui cobrir el que seria l'IPC, sobretot en capítol 1, tot el que estiguem, estem obligats a pujar en el capítol 1 i que la resta de la, dels capítols d'ara, com estem preparant el, el, tot el que és el pressupostos, no es vegi marmat per el que, per el que hauria de ser, Tinguen en compte que la revisió catastral que hi ha hagut eh, en aquest darrer any, tot aquest, aquest any, eh, que són, ha, ha significat un, uns ingressos extres per l'Ajuntament, tots aquests ingressos extres per l'Ajuntament ens permet, permetran configurar el pressupost del 2020 amb, amb, sense haver de pujar ni taxes ni, ni impostos i per això doncs el que presentem aquí són unes petites ratificacions eh, tècniques en aquestes ordenances. Per la seva banda, l'oposició es va mostrar descontenta amb les ordenances presentades per a l'any vinent. Així, des del grup de ciutadans, Joan Farré va lamentar que després del catastrazo com ho va definir uh, uh, Joan Ferrer, de l'any passat, l'IBI no s'hagi rebaixat en guany. Després del Catastrazo de l'any passat, pues, convindria una miqueta ordenar i intentar rebaixar una miqueta lo que és l'impost sobre béns immobles. Jo El paper que ens va entregar l'interventor posava que hi havia un 3% sobre el seu valor que, catastral d'increment. I el gravamen, després de veure el, pre, el pre pressupost que, que ha presentat el senyor interventor avui, que ha pogut llegir a última hora, jo crec que hi ha possibilitats de rebaixar encara una miqueta el que és aquest tipus de gravamen. Jo crec que venen moments complicats, tenim situacions familiars també molt complicades, hi ha col·lectius molt complicats, per tant, jo, el que convindria a fer l'Ajuntament és fer un esforç i, lògicament, estalviar el màxim possible... Controlar bé les despeses de l'ajuntament, els projectes i tal, intentar compensar aquesta rebaixa del 06,6, intentar rebaixar una miqueta més el cotstral D'altra banda, el principal grup a l'oposició, el Partit Socialista, va votar en bloc en contra de la proposta de govern. Juli Fernández justificava el vot negatiu per coherència amb el que van votar l'any passat i a més a més també lamentava la manca de propostes de caire polític en aquestes ordenances fiscals de cara al 2020. Donar que en el ple l'any passat varem votar en contra, és doncs, com que no hi ha res de nou, difícilment podem canviar el vot perquè si no serien bastant incoherents, no? Jo crec que si agafem la hemeroteca d'aquest Ajuntament i estirem com a mínim 12 anys darrere, veurem què són les ordenances que menys modificacions tenen en els últims anys. Això pot ser bo, pot ser dolent. Al cas, pensem que no hi, ha, no hi ha una proposta que tingui incorporació política en quant a donar resposta al que, al que pot venir en el futur. Se limiten bàsicament a fer... Abuns tècnics, amb l'IBI és veritat que baixem el tipus al 3% perquè la previsió és que pugi a la base al 3%, per tant la mateixa quota, que és la mateixa que vaig fer jo durant 6 anys, per això la gent que agafava l'IBI el 2011 i el 2017 era la mateixa quota, però ahir, es va pujar un 2,5% al 2018. A més a més, des del PCC també es va posar el focus en les bonificacions en aquest sentit. Fernández destacava que no s'havia treballat per incrementar-ne cap fet que incentivaria l'activitat econòmica. I li vaig ser allà, per tant, no hi ha cap mena d'intenció per part del govern d'intentar incrementar algunes bonificacions, de les que hi ha moltes, molts impostos i bonificacions. L'ICIO bonificacions, amb lo que ja hi ha en bonificacions, en bonificacions, en bonificacions hi ha moltes que podíem incrementar-les, perquè ja hem vist també que la incidència que té d'efecte propietari és mínima, per tant, algunes que hi ha al 50% podíem millorar-les al 75% per donar incentius a aquestes les empreses que ens, que ens vinguin a parlar d'Augell. incrementar aquelles ajudes i subvencions bonificacions en imposts com VICIO o noves activitats, noves implantacions vinculades a la generació d'ocupació. A les empreses que fan un esforç de tenir tot l'any l'activitat, Josep Piferrer, però va traslladar que no creuen necessari incrementar les bonificacions. Així va destacar que aposten més per donar-les a conèixer entre la ciutadania per tal que se'n puguin beneficiar. En aquests moments no creiem en aquests moments per aquest 2020, no creiem que, que, que, que tinguem la necessitat de tocar-ne cap de de totes, aquestes, de totes aquestes taxes i de tots aquests impostos i l'única cosa que farem, això sí que és una de les coses que hem de fer és intentar que totes aquestes 70 mesures es coneguin no? perquè hi ha moltes d'aquestes mesures que una de les feines que tenim en aquest, en aquest govern serà que es coneguin i es coneguin bé perquè els, els habitants de Palafrugell els ciutadans de Palafrugell els puguin fer, els puguin fer servir moltes d'aquestes mesures es fan servir poquíssim i això sí que és una responsabilitat nostra de, de, de, doncs de donar-los a conèixer perquè els a, puguin, els a puguin fer funcionar. Així doncs, les ordenances fiscals de Palafrugell per a l'any 2020, que es van aprovar amb els 12 vots a favors de l'equip de govern, Esquerra Republicana, Som Gent del Poble i Junts per Catalunya, i els 7 vots en contra, en aquest cas, formats pel regidor de Ciutadans, Joan Ferrer, i els sis que ahir hi havia del Partit Socialista de Catalunya. Cal destacar que el Fonsa Rius, que agafa el relleu de Puig com a portaveu de Palafrugell en comú, encara no va poder exercir com a regidor a l'espera que arribi la documentació de la Junta Electoral Central. Podeu trobar aquesta sessió plenària que es va celebrar i a l'Ajuntament de Palafrugell, d'aquestes tres hores de que va durar a la nostra pàgina web, a radiopalafrugell.cat. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, seguim informant de notícies que tenen a veure amb la nostra vila i a continuació posarem la mirada en uns carrers que tenim molt a prop i com són el carrer Cervantes i el carrer Progrés, ja és que Lluís Ros explicava ahir en aquesta sintonia que els carrers, aquests dos carrers ja estan enllestits, així a falta d'alguns acabats, les obres dels carrers Cervantes, Progrés i també Serra i Abellí finalitzaran en els propers dies. Cal recordar que aquestes obres van començar abans de Setmana Santa, així doncs es compliran els terminis previstos que eren al voltant dels sis mesos. En els tres carrers, l'objectiu de les tasques era renovar-ne la xarxa de serveis públics i el paviment per donar prioritat al vianant. L'execució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 aquests senyors van al seu, seu ritme. En concret, les obres de renovació dels serveis públics s'han centrat en substituir la xarxa de sanejament. A més, s'ha realitzat la xarxa separativa d'aigües plujanes, canviar les canonades de l'aigua potable i pel que fa a l'enllumenat públic, també s'ha actuat amb la renovació de les línies elèctriques. Finalment, en la nova pavimentació s'han seguit els criteris tècnics establerts en la trama de carrers del nucli urbà de la població. Així s'ha transformat el carrer en plataforma única. Cal recordar que en aquests tipus de carrers la prioritat és invertida i són els vianants els que prenen protagonisme. D'aquesta manera tenen major llibertat de circulació respecte als vehicles. Així doncs, el consistori continua amb l'objectiu d'establir una trama urbana i comercial del nucli de Palafrugell. Amb els carrers Cervantes i Progrés Enllestits. En els propers dies repasarem els propers carrers en els que s'hi faran actuacions d'un caire similar. Seguim en aquest informatiu i com és habitual la tercera de les informacions ens portarà a un lloc de la comarca que avui serà Palamós per explicar que ahir el Mercat Municipal de la Vila Palamósina va acollir la presentació de la campanya Mercat sense plàstic que organitzen les àrees municipals de promoció econòmica i medi ambient conjuntament amb l'Associació de Comerciants i Comunitat de Propietaris de les Parades del Mercat Municipal de Palamós i la Confraria de Pescadors de Palamós. Aquesta acció de sensibilització està adreçada principalment als consumidors i usuaris tant al mercat municipal cobert, ubicat a l'Avinguda de Catalunya, com al mercat del peix situat en l'edifici de la llotja del Port Pesquer. Durant la jornada de sensibilització es van distribuir entre els clients de les parades del mercat bosses de cotó per al transport de fruita o verdura, bosses isotèrmiques per al peix, així com carmanyoles i pots de vidre. La campanya també ha inclòs la distribuït d'adhesius dissenyats per a poder ser ubicats en els recipients de vidre o carmanyoles amb les dates de caducitat dels aliments que s'adquireixen i que es mantenen en aquests envasos. A banda, també es van realitzar xerrades divulgatives adreçades als consumidors sobre la conservació dels aliments i el foment dels hàbits per a poder comprar sense la necessitat d'usar plàstic. La campanya Mercat sense plàstic també inclou l'edició d'una guia dels dos mercats locals, el mercat municipal i el mercat del peix, en la qual s'inclou els horaris d'obertura al públic d'aquests equipaments, la guia dels establiments que es poden trobar dins cadascuna de les dues instal·lacions, amb telèfon i correu electrònic de cada parada per a la realització de comandes i fins i tot per al servei de transport de la compra a domicili. Aquesta iniciativa compta amb el suport econòmic de la Diputació de Girona mitjançant la xarxa de mercats sedentaris de Girona. Així doncs, una molt bona iniciativa, la que s'ha dut a terme a través de les àrees municipals de promoció econòmica i medi ambient de l'Ajuntament de Palamós. Moment ara per tornar a casa nostra i per explicar-vos que aquesta tarda tindrà lloc l'obertura del nou curs escolar 2019-2020 al Centre Municipal d'Educació i que, a més a més, aquest acte doncs, servirà per fer l'homenatge a Jaume Guasch, primer regidor d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell després del franquisme. La capa d'Àrea d'Educació, Núria Upí, passava per la sintonia de Ràdio Palafrugell ahir per parlar de la figura de Jaume Guasch. Upí destacava que Palafrugell estava en deute amb Guasc per tot el que va fer en l'àmbit educatiu. A més, la cap d'àrea d'educació també remarcava que Guasc va ser l'impulsor de l'escola d'adults i dels Premis Mestre Sagrera. Teníem un deute amb en Jaume eh, perquè va ser el primer regidor d'educació del govern democràtic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 que és el mestre Sagrera. D'altra banda la Núri Aupí també va voler posar de relleu que Jaume Guas va ser una persona molt polifacètica de fet va ser el primer president del Consell de la Gent Gran i cal recordar que aquest acte d'homenatge a Jaume Guas s'havia de fer el passat 16 d'octubre, la sentència del procés però va fer anul·lar l'acte i en aquest sentit Aupí remarcava que malgrat que va ser una decisió de l'Ajuntament a Guas segur que no li hagués sapigut greu pel sentiment polític que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 i el que ell creiem que hauria volgut també va ajudar a prendre la decisió. De dir que doncs va ser un lluitador antifranquista i que es va veure obligat a marxar a l'exili a una edat ben jove i en les primeres eleccions democràtiques va tenir la valentia de presentar-se com a segon per la llista comunista i en aquest sentit doncs després va sortir escollit com a regidor d'educació com us hem comentat abans. A més a més de les personalitats polítiques per en aquest acte d'homenatge també hi haurà la família de Jaume Guas, la dona i els seus dos fills. A més a més, també es comptarà amb la presència de Cati Piera i Sandra Bisba, com ens explicava la Nuri Aupí. Després també contarem amb la Cati Piera, que farà unes lectures d'uns articles, concretament un article molt bonic sobre la història d'un abric, que és mm -hmm. molt maco, i també amb la Sandra Bisbe, que ens farà un mica de relat amb qu que ella el va conèixer i que ens exemplifica molt el alternanada en Jaume i amb la implicació que tenia en la vida local. Així doncs, avui a les 7 tot el món educatiu recordarà la figura de Jaume Guasc en un acte que tornarà de ben segur a deixar petit al Centre Municipal d'Educació Núria Ribes Mascarós. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu d'avui dimecres 30 d'octubre i ho farem per explicar-vos doncs, més detalls sobre una, una informació que us va explicàvem la setmana passada referent al Museu del Suru i a la Fundació BIMAR per impulsar la participació cultural de persones amb discapacitat o problemàtica social. Un acord de col·laboració que us explicàvem la setmana passada i que avui doncs comentarem amb el regidor del Museu del Suru a l'Ajuntament de Palafrugell, que és en Josep Salvatella i que tenim a l'altre costat de la línia telefònica i amb el qual conversarem d'aquest acord de col·laboració. Saludem doncs sense més dilació a Josep Salvatella. Bon dia. Bon dia.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 d'una entitat de referència en el seu, en el seu àmbit, com és Vimer, eh, per mm, millorar doncs, en tota una sèrie d'aspectes, per crear doncs, producte eh, específic per aquest, per aquest públic, que, que és un públic doncs, que eh, o sigui va molt més enllà de, del que seria lògicament eh, eh, diguem, els usuaris de Vimer, o sigui, eh, nosaltres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 no, sinó doncs, intentar ampliar, com es coneix també, democratitzant en aquest cas l'espai cultural que s'ofereix des del Museu del Suru, que moltes vegades va més enllà de del que és pròpiament el Suru, perquè es fan exposicions fotogràfiques o altres tipus d'exposicions a les quals doncs, es poden veure en el Museu del Suru i que això fa doncs, que siguin més obertes a tota la població en general i no només a un cert col·lectiu, oi? Exacte, o sigui, hem de tenir clar que la cultura, l'accés a la cultura és un dret és un dret uh, i a més a més doncs és, uh, és un pleès uh, jo crec que és una part mm, molt important de, de l'oci del lleure uh, de la nostra societat i uh, facilitar aquest accés uh, a tots els col·lectius mm, Això és una cosa que sha que s'ha de, de fomentar i, i s'ha de de treballar i, i, i és això que eh, el museu del suro eh, que sempre ha tingut una sensibilitat cap eh, cap a, cap a públics, diguem ne amb necessitats específiques ara que es troba en aquesta en aquesta en aquest moment en que ha de desenvolupar eh, continguts nous ha de, en fi, gairebé es pot dir que s'ha de eh, s'ha de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 I aquesta conversa amb Josep Salvatella tancarem aquest informatiu de Radio Palafrugell. Nosaltres us emplacem a que torneu a escoltar a la mateixa hora, però que si voleu seguir al tanto de tot el que passa a casa nostra, doncs seguiu connectats a d allà D'allà actualitzarem la pàgina web en cas que hi hagi alguna notícia destacable a explicar que passi fora del nostre horari laboral. D'altra banda, nosaltres demà dijous ens tornem a escoltar a la mateixa hora per informar-vos de tot el que succeeix a Palafrugell i a la comarca del Baix Empordà. Que passeu un molt bon dia.